Ya ayyuhal ladhina amanu sta'inu bil sabri wa salah Inna allaha ma'asabirin Enyi imliwa amini Takenim saada aku subra nasala Hakika munyezi munggu yupamoja na wana usubiri Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun wale walio wa njia mwenyezi Mungu ni maiti bali hao ni wahai lakini nyinyi hamtambui Wala nabluwannakum bishaiim minal khaufi wal juu'i Wanakasim minal amwali wal anfusi wal thamarati Wabashiri sabirin Hapa na shaka tutakujaribuni kwa chembe ya kofu na nja Na upungufu wa mali na watu na matunda Na wabashiri ye wanausubiri alladheena idza asabat-hum musibah qalu inna wa inna ilayhi raji'un waleambao kiwasibu msiba husema hakika sisi ni wa mwenye Mungu na kwa yake hakika tutarejea ula ika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulai kahumul muhtadun a'udzu au, ya ozitakuwa baraka zitokazo kwa إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ إِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ حقیقا فليما في <تصفيق> الصفان المروة نِكَتِكَ آلَامَ زَمُنْيزِ مُنْغُ bas yanai hiji kwenye nyumba hiyo au akafanya umra sikosa kwa kikuzunguka na anejitendea mwenyewe khairi basi bila shaka mwenyezi Mungu ndiye mwenye shukrani na mjuzi innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda min ba'dima bayanna Sifil kitabi ulaika yalranuhum Ulaika yalranuhumullahu wa yalranuhumullainuun Hakika wali wana uficha atulia yatiremsha Nazo ni hoja zilizowazi na uungufu Bada ya sisi kuzibainisha kwa watu kitabuni Awana walaani mwenyezi mungu Na wana kila mwenye kulani illa alladhina tabu wa aslihu wa bayanu fa ulaiika alaihim wa ana at tawwabur rahim wali utubu, na wakatengeneza na basi hao nitapokea toba yao na mimi ni mwenye kupokea toba na mwenye kurehemu Inna alathina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaiika alaihim la'natu Allahi wal malaiikati wal nasi ajma'in Hakiku wali ukufuru na wakafu halini makafiri Awa ikuju yao la'ana mwenyezi mungu na ya malaika na ya watu wote Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul athabu Walahum yundharuun Watadumu humo Hawatapunguzi wa athabu Wala hawatapewa muda wakupumzika Wa ilahukum ilahum wahidu La ilaha ilahu wa rahmanu rahim Na mungu wenu ni mungu moja tuu kabana Mungu ila yeye mwingi wa rehema mwenye kurehemu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Natafuteni kujisaidia nyi umini katika kila kupateni kwa kusubiri na kushika sala Sala ndiyo msingi wa jibada zote. Hakika mwenyezi mungu kwa uwezo wake wenye nguvu, yupa moja na wanausubiri, yeye ndiye mlinzi wao, na yeye ndiye anewa nusuru daima. Na subira haipelekei ila kwa kheri, na kufanikiwa kote kuwili, duniani na akhera. Basi msikai nyuma, mkaacha kuenda kupigiana jihadi kwa ajili ya mwenyezi mungu. Wana msiogope kufa katika jihadi, kwa ni mwenye kufa katika jihadi, oyo si maiti hakufa bali uhai maisha ya juu kabisa ijapokuwa hawa tunaoaona wahai hawatambui hayo subira ningao na silaha ya muumini ambayo kwaayo hushindia kila shida na mashaka na nyinyi zitakuja ni shida nyingi tutakujaribuni na kukufanyieni mitihani kwa vitisho vya maadui kwa na uchachu wa vifaa na kupungukiwa mali na watu kufa, na kupotia mazao. Na hapana lakukulindeni katika mtihani huu mkali ila subra. Basi ewe nabi, wape bishara nzuri, wanaosubiri kwa moyo na ulimi. Wale ambao kwamba ya napuateremkia machungu ya kuwa umiza, wanaamini ya kuwa hakika khiri yote na shari, inatokana na mwenyewe mwenyezi mungu, na ya kwamba ambri yote ni ya mwenyezi mungu. Hawu sema, Sisi ni miliki ya mwenyezi mungu mtukufu, na sisi ni wenye kurejia kwa keyeye, sisi hatuna letu jambo lolote, na yeye ni mwenye kustahiki kushukuriwa kwa anachotoa, na juu yetu kusubiri wakatu kujaribiwa na kwa keyeye ndio zipo thawabu na malipo. Basi hau wenye kusubiri, wenye kumuamini mwenyezi mungu, wanapewa bishara njema kuwa watapata magfira na ihsani ya mwenyezi mungu, na wao ndiyo wenye kuongoka njia ya khiri, na uongozi muema na kama alivyokuwa mwenyezi mungu ametukuza hathi al-kaaba hakaifanya iwe ndio kibla chasala halika thalika ametukuza shani ya vilima viwili vilio pomaka na avyo nisafa na marwa haka vifanya miongoni muamahala pakufanya ibada ya hija basi imiwajibikia baalia ya kuizunguka al-kaaba kwa kutufu kuenda huku na huku baina vilima viwili hivyo marasaba. Kuenda huku kuna ito asayu. Na baadhi yenu, labda walikuwa kiona vibaya kufanya hivyo kwa kuwa kilikuwa kitendo chasiku za jahilia kabla ya kujao islamu. Lakini kweli liyopo, ni kuwa hiyo ni adaki islamu ya tangu zamani. Masi hapana ubaya wote kufanya sayu baina vilima viwili hivi kwa mwenye kunuia hijia na umra. Na muumini, na jambo la kheri kama wezabyo, kwaani hakika mwenyezi mungu ni mjuzi wa ayatendayo, na yeye atamlipa kwa amali yake. Hao wana kukatalieni dinienu wako makundi mawili, kundi moja ni katika watu wa kitabu wanoyiju kweli, lakini wanaificha kwa kujua na kwa inda. Na kundi jingine nila washirikina ambayo nyo zao ni pofu, kwa hivyo hawa iyo kweli. Na badalia mwenyezi mungu mmoja wakao wanaabudu miungu mingineyo. Basi watu kitabu waliojua ushahidi wau kweli wako wanajua haki ya dini yako. Lakini kisha wanazificha hizo dalili ili watu wasijue. Mwenyezi mungu atawapatiliza mkathabu zake na atawepusha rihma yake. Na kila wanaoomba katika malaika na wanaadamu na majini watawapiza wasipate rehema ya Mwenyezi Mungu wala hapana atakayevuka na hiyo katika wao ila aliyetubu na akatenda mema kukuacha kuficha haki na akayadhahirisha aliyokuwa akiyaficha katika sifa za mtume na Uislamu Mwenyezi Mungu atakubali toba yake na atamfutia dhambi zake kwani yeye ndiye anayekubali toba ya waja kwa huruma na rehema yake Kama wale wale ukakamia na ukafiri, na wakafa bila atoba wala majuto, jaza yao ni laana ya mwenyezi mungu na malaika na watuote. Na wataendelea katika laana hii, na katika moto, wala hawatapunguziwa athabu, wala hawatapewa muhula, wala haito akhirishwa. Hatta wakiomba muhula na kuakhirishwa hawataitikiwa. Hakika mungu wenu anastahiki kwa budi wa peke ni mmoja, Hakuna Mungu mwingine awe wala hapana utawala ila wake Tena yeye amesifika ya kuwa ni mwenye rehema basi yeye ni rahim mwenye kuarehemu waja wake katika kuwaumba na kuwafanya walivyo